Godmorgen og velkommen til onsdagens udgave af Jøren I dag skal vi først høre lidt om nogle friske tal for boligmarkedet, hvorefter vi skal høre om en dansk topchef, der har indkasseret et 60-siffret millionbeløb på sine aktier. Og til sidst zoomer vi hurtigt ind på onsdagens mange regnskaber. Du lytter til Jøren Vester Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Det er ikke usædvanligt, at udbuddet af boliger til salg falder i starten af året. Tallet for februar overrasker dog alligevel. Hvad der er særligt i år er de nye boligskatteændringer, som netop er trådt i kraft i 2024, og som også har påvirket det aktuelle fald i udbuddet, lyder det fra Biggie Dats, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden. Selv når vi korrigerer for sæson, kan vi se et fald i udbuddet, som hovedsageligt skyldes boligskatteændringerne. I de områder, hvor boligskatterne stiger, har det været muligt at sikre en mindre hård beskatning, hvis man nåede at overtage en bolig før årsskiftet. Derfor så vi flere fremskynde et boligkøb eller et boligsalg i sidste del af 2023, forklarer hun. Hvis man kigger på tallene for ejerlejligheder, så er udbydet endda faldet endnu mere. Og især i Københavns Kommune, som har det største marked for ejerlejligheder. Topchef i den danske medicinalgigant Novo Nordisk, som hedder Lars Froergaard Jørgensen, har mandag solgt Novo Nordisk aktier til en værdi af svimlende 146 millioner kroner. Det fremgår af en meddelelse fra Novo Nordisk. Selskabet har i månedsvis stjålet opmærksomhed på de finansielle markeder, fordi deres position inden for diabetes- og fedmeområdet har gjort selskabet til det mest værdifulde i Europa og et af verdens allerstørste selskaber mål på markedsværdi. Novo Nordisk topchefen er dog stadig investeret i den danske folkeaktie for over 113 millioner kroner. I dag bliver en hæsblæsende regnskabsdag herhjemme med friske tal fra flere danske giganter. Der kommer blandt andet nye tal fra Carlsberg, Pandora, Rockwool, Vestas og Ørsted. Mange af regnskaberne lander her til morgen, og du kan selvfølgelig følge, hvordan de lander og hvordan markedet reagerer på dem på jøenvestor.dk. Regnskaberne lander på en dag, der ellers ser ud til at byde på åbningerne med små grønne stigninger. Ifølge Futures både her hjemme i Europa her til morgen og i USA, når handlen slutter i gang i eftermiddag dansk tid. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen.